Kapitel 18 Og det skjedde i det tredje året til Hosea, Elas sønn, Israels konge, at Hiskia ble konge. Han var sønn av Akas, Judas konge. 25 år gammel var han da han begynte å regjere, og i 29 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Abi. Hun var datter av Zakaria. Og han fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øynene, i samsvar med allt det hans forfader David hadde gjort. Det var han som fjrnet offerhevenne og s slo i styker de hellge støtenne og håg ned den hellige pelen og knuste kobbberslangen som Moses hadde lat.å he tildi dager af de Israel sønger stadi fraanbragt offerøk for den, og den blilev hærne kalt kobbberslange Gudebilde. Till Jehova, Israels Gud satt han sin lit. O etter han var det ikke noen som han bland al Judas konger og heller ikke bland dem som haddeært før ham. han. O han fortsatå h holdllde sig till Jehova. Han vek ikke av fra å følge ham, men han fortsatte å holde hans bud, dem som Jehova hadde gitt Moses befaling om. Og Jehova viste seg å være med ham. Hvor som helst han dro ut, handlet han klokt, og han begynte å gjøre opprør mot kongen i Assyria og tjente ham ikke. Det var han som slo filisterne helt til Gaza og like så områden omkring, fra vaktmennes tårn like til den befestede byen. Og det skjedde i kong Hiskias fjerde år, det vil si det syvende året til Hosea, Elas sønn, Israels konge, at Salmanassar, kongen i Assyria, dro opp mot Samaria og begynte å beleire byen. Og de intog den så ved slutten av en periode på tre år. I Hiskias sjette år, det vil si i Hosheas, Israels konges niene år, ble Samaria inntatt. Deretter førte kongen i Assyria Israel i langflyktighet til Assyria, og lot dem slå seg ned i Hala og i Habor ved Gosan-elven og i medernes byer, fordi de ikke hadde lyttet til Jehovas sin Guds røst, men stadig hadde overtrått hans pakt, ja, alt det Jehovas tjener Moses hadde befalt. De hverken lyttet eller handlet deretter. Og i kong Hiskias 14. år dro Sankrib, kongen i Assyria, opp mot alle judas befestede byer og begynte å erobre dem. Da sentte Hiskia, judas konge, bu til Assyrias konge i Lakers og sa, «Jeg har syndet. Trekk deg tilbake fra meg. Hva som helst du måtte pålegge mig, skal jeg bære.» Kongen i Assyria påla da Hiskia, judas konge, å betale 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Derfor ga Hiskia alt det sølv som fantes i Jehovas hus og blant skattene i kongens hus. På den tiden hogg Hiskia av dørene i Hovas tempel, og dørstolpene som Hiskia, Judas konge, hadde kledd, og ga dem så til kongen i Assyria. Og kongen i Assyria sendte så Tartanen og Rapsarisen og Rapshaken fra Lakers med en veldig militær styrke til kong Hiskia, til Jerusalem, for at de skulle dra opp och komme til Jerusalem. De dro da opp og stanset ved den øvre damens vannledning, som er ved landeveien til Tøyvaskerens mark og de begynte å på kongen. Men da kom Eliakim, Hilkias sønn, som var satt over husstanden, ut til dem sammen med sekretæren Shebna, og Joa, sønn av Asaf, riksskriveren. Rapsjaken sa da til dem, «Jeg ber dere, si til Hiskia, dette er vad den store konge, Assyrias konge, har sagt. Hva er det for en fortrøstning som du har satt in lit til? Du har sagt, men det er bare leppesord.» Det finnes råd og velde til krigen. Vem har du nå satt din lid til, ettersom du har gjort opprør mot mig? Se nå, du har satt din lid til støtten fra denne knekkede rørstaven, Egypt. Om en man skulle støtte sig på den, ville den med sikkerhet trenge in i Hon hans og gjennombore den. Slik er farao, kongen i Egypt, for alle som setter sin lid til ham. Og er, som dere sier til mig? det er Jehova, vår Gud, vi har satt vår lid til er det da ikke hans offerhauer og hans altere Hiskia har fjernet, Men han sier til Juda og Jerusalem, «Foran dette altere skal dere bøye dere ned i Jerusalem?» Så nå ber jeg deg, «Inngå et veddemål med min herre, kongen i Assyria, og la meg gi deg 2000 tusen hester for å se om du på din side kan sette rytter på dem. Hvordan skulle du så kunne vende bort ansikte til en eneste stattholder blant de ringeste av min herres tjenere?» når du på din side setter din liv til Egypt med hensyn til vogner og hestfolk? Er det da uten bemyndigelse fra Jehova, jeg har dratt opp mot dette stedet for å ødelegge det? Jehova selv har sagt til meg, dra opp mot dette landet, og du skal ødelegge det. Da sa Eliakim, Hilkias sønn, og Shebna og Joa til Rapshaken, «Vær så vennlig og tale med dine tjenere på syrisk, for vi forstår det.» og tal ikke med oss på jødene språk for ørene på folket som er på muren. Men Ravsjaken sa til dem, «Er det til din herre og til deg, min herre har sendt meg for å tale disse ord? Er det ikke til de mennene som sitter på muren, at de kommer til å spise sin egen avføring og drikke sin egen urin sammen med dere?» Og Ravsjaken fortsatte stå og rope med høy røst på jødene språk, og han talte videre og sa, Hør den store konges, Asyrias konges ord. Dette er hva kongen har sagt. La ikke Hiskia bedra dere, for han er ikke i stand til å utfri av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å sette deres li til Jehova, i det han sier. Jehova kommer med sikkerhet til utfri oss, og denne byen vil ikke bli gitt i Asyrias konges hånd. Hør ikke på Hiskia, for dette er hva Asyrias kong har sagt. Overgiv dere til meg og kom ut til meg og spis vær av sin egen vineranke og vær av sitt eget fiken tre og drikk vann vær av sin egen søsterne inntil jeg kommer og tar dere med til et land lik deres eget land et land med korn og ny vin et land med brød og vingårder et land med oljerik oliven, trær og honning og forbli i live så drikke dør og hør ikke på Hizkia for han forleder dere han sier Jehova, han kommer til å utfri oss. Har noen av nasjonenes guder noensinne utfritt sitt land av Assyrias konges hånd? Hvor er Hamats og Arpats guder? Hvor er Sefarvajems, Henas og Ivas guder? Har de utfritt Samaria av min hånd? Hvem er det blant alle landenes guder som har utfritt sitt land av min hånd? Så Jehova skulle utfri Jerusalem av min hånd? Og folket forholdt seg taust og svarte ham ikke et ord, for kongens påbud lød. «Dere skal ikke svare ham.» Men Eliakim, Hilkias sønn, som var satt over husstanden, og sekretæren Skjebna, og Joa, sønn av Asaf, riksskriveren, kom til Hiskia med søndrevne klær og fortalte ham rapshakens ord.